السلام عليكم ورحمه الله, الله, الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المسلم وعلى آله وصحبه أجمع أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وهي يبتك والظهر فقد فاز المرتفون di muslimat sudahudahkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 37 surah faqir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim awalan du'a mirkum ma ya tzakkaru fee man tzakka wa ja'akum an-nadhi salallahu alaihi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tanya dalam ayat ini awalam kami dah bagi umur yang cukup pada kamu. <tuh -tuh> Tuhan kan kita dalam ayat ni, Tuhan kata bukankah Aku dah bagi umur ataupun masa yang cukup pada kamu. semua? masing-masing kita dengan masing-masing roti. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki dia tak ke umur dua puluh mati. Ada Allah Subhanahu Wa Taala bagi sampai umur lima puluh mati. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi sampai tujuh ratus bahumu mati. Tak kira berapa umur Allah, lagi, Allah tanya, bagi alatnya awalan nu'anmirkom. Bukankah kami dah bagi umur? yang cukup pada antar semua ma yata zakar fihi man tadakar Tuhan kata dengan umur yang kami bagi itu kalau orang tu nak ambil reti dia dah retilah Tuhan kata dengan umur yang dia bagi ke kita Allah bagi kita umur 40 Allah bagi kita umur 50 Tuhan kata dengan umuk yang dia bagi itu. Kalau manusia tu jenis nak letih. <guluh> nak letih ugamu. Dia letih dah. Tuhan kata dan telah datang kepada kamu. An Pemberi ingat. Seorang ulama kaksir. Nama dia ikrimah. Nekrimoh kata maksud al maksud pemberi ingat itu ialah ubat. dia kata. Bila ubat mula tumbuh, manusia satu rezeki dah bukan Ulama tak siap memberi sendak yang berbagai-bagai tentang ayat ini. Maksud yang kata awalam noam mirkuh -um. Tidakkah kami dah bagi umuh yang cukup kepada kamu. Sebagian ulama' kata umuh yang cukup itu ialah Sittim sana. Enam puluh tahun. Sebagian ulama' kata Arba'in sana. Empat puluh tahun. Maknanya kalau sekiranya satu manusia itu sudah menempuh umuh empat puluh. Apatah lagi melepasi umuh empat puluh. Dia sepatutnya berubah. Kerana masa yang Allah bagi dekat dia sudah cukup untuk menjadikan dia satu orang manusia yang berfikiran matang. Matang maksudnya apa? Dia mengutamakan akhirat daripada dunia. Dia matang. Umur berapa pun, kalau duduk-duduk dengan dunia tak habis-habis, akhirat tak peduli, tak matang dia. Kerana orang matang itu ialah orang yang mengutamakan hidup abadi daripada hidup sementara. Maka daripada ayat 37 surah Fatir ini dapat kita faham bahawa masa kita semakin suntuk. Teribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdillah اتقلنا موزير بلال بالربح رضي الله عنه فكذي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألك عنه حتى أصبحت جدا فقال بلال فآذنه بالصلاة وكابع آذانا فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبحت جداً وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعة الفجر فقال بلال يا رسول الله إنك أصبحت جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Lau Acbahtu Aksara Minna Acbahtu Laratagtu Huma Wa Ahsantu Huma Wa Ajmaltu Huma, atau katakan Hadis Riwayat Imam Abu Dawud. Dari Abdullah bin Rabah, رضي الله عنه Dia adalah muazzin Nabi, سلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ. Billah, billah ni dia terkandang zaman tu dia tukang-tukang soal begini. kalau nak banding sedap-sedap lagi tu bilai ni. tapi soal bilai yang tak sesedap soal bilai hari ni didengari oleh penduduk langit dan bumi dia ada cerita lain di sebalik bilai ni dia ada cerita lain ikhlas dia ke apa istimewa dia ke yang menyebabkan istimewa bilai ni di sisi Allah SWT Hadis ni riwayat daripada Bilal bin Rabah. Kat dia macam biasa. Bila menjelang subuh dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah Nabi, maqam Nabi zaman. Sebelah tu Raudah tu itu masjid Nabi. Maka menjadi kebiasaan Bilal bila dia di masjid nak bang subuh dia akan pergi Nabi dulu. Lepas tu baru bang subuh. Seperti biasa dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liuk zinahu bila salatil qadar untuk nak beritahu dekat Nabi dan untuk nak azan sembahyang subuh. Fashalat aishatul bilal dan dia bi amrih sealatkuanku. Kata bilal bila dia sampai di rumah Nabi. Aisyah radhiyallahu anha ni duk tunggu Aisyah ni duk tanya dia lepas satu satu lepas satu satu lepas satu satu, satu. duk tanya dia maka sibuk dia ni dia kata maka masyghul dia menjadi sibuk dia dengan soalan yang dikemukakan oleh Aisyah yang bermacam-macam ni hatta asbaha jiddan sampai nak nak tak bang lagi ini cerita Bilal hari hari dia dok pi tapi hari itu Aisyah tunggu dia bila dia sampai Aisyah dok tanya dia banyak sangat maka dia dibebukkan oleh soalan Aisyah ni dok jawab soalan Aisyah ni dok jawab, jawab soalan Aisyah ni subuh masa pendek tiba-tiba asbah jaddan nampaklah susah sangatlah begitu fa qama bilal fa adanahu dia pun bangkit di hadap dekat Nabi ya Rasulullah. Nur turun dah cepat sikit. kemudian dia azan. Wa tab'a adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, depan dia panggil Nabi pun duduklah, Nabi bangkit. Nampak Nabi tak bangkit. Fa lam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak keluh. Biasanya surunya dapat pada gerak itu tak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluh yang ni Nabi tak keluar. Falam <tut> yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tak keluar sedangkan waktu dah nak cerah dah. Nabi tak keluar Semayang tak boleh jalan sebab nak tunggu Nabi. Falamma kharaja falamma kharaja صلى بالناس Nabi keluar Nabi mengimamkan sembahyang subuh kepada makmum ada tunggu al Faakbaruhu an Aaishah shalatuhu biamr Saeltuhu anhu hatta asbhad jadah. Belah Abi Samaiah belah bin Abdullah khalid belah kata ya Rasulullah saya mahu yang kita biji selewa hari ni muka kena kalau gaya saya mahu macam aku ni tadi saya sampai sampai Aisyah tunggu saya. dia nak tanya saya satu soalan satu soalan satu soalan saya duduk jawab dekat dia terbalik tengok-tengok dah nak cerah dah saya mai awet. jadi lambat ni pasal ni dia kata wa annahu abta' alayhi bil khuruj lepas tu pula dia kata tuan pula keluar lambat dia kata ke nabi Dah satu, dah daya. Tapi pun pibang ramai. Terus yang Aisyah tu tanya banyak. Tengok tuan pula apa fa'ah. Tuan pula lambat pula keluar untuk nak semayang ni. Macam mana cerita kita ni? Fakala Rasulullah SAW. Ini kuntu raka'atu rakaatayil hadir. Nabi kata cerita dia macam ni. Tadi aku semayang sebelum subuh dulu. Jadi aku sembahyang sunat fajar dulu. Ini ada orang tanya, mesti kuliah boleh lekah ni? Tanya, sunat fajar dengan nak subuh ni lain-lain ke? dua sembahyang ke? No, sunat fajar tu kuliah subuh lah, sama. Jadi Nabi saw. Alaihi wasallam kata, aku tadi yang terlambat keluar tu kepada apa? Ini kuntu rakah atau rakatayin. Jadi aku sembahyang sunat fajar dua rakah. Walaupun lambat. Walaupun nampak macam nak cerah dah. Tapi Nabi buat juga sunat fajar 2 rakaat ni. Fa qala bila ya Rasulullah innaka asbahata jiddan bila ka ya Rasulullah tapi tuan duk semayang sunat subuh tu tuan jadi lagi lewat kita dah nak cerah dah. Bila kata. Patutnya masa dah jadi macam ni dah lewat ni nak kena buat jugak ke qabliyah subuh ni itu maksud bilang dia bukan nak salahkan nabi dia nak minta penjelasan daripada nabi kalau berlaku macam tu adakah sunat qabliyah subuh ni nak buat jugak ke ataupun sembang subuh dulu ke macam mana tu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabi jawab nabi kata law asbahtu akthara mimma asbahtu la wa ahkamtuhuma wa azmaltuhuma Nabi kata kalau ditakdirkan aku bangkit lagi lewat daripada hak lewat tadi ini aku akan sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat dulu baru aku sembahyang subuh Maksur hadis ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita kata sembahyang qabliyah subuh itu sangat penting dan Nabi tidak akan tinggal dia saja-saja الذي أدى مسار ولو سكي نبي أتبعه قبل سبو لمسكو حديث رواية إبداع عائشة رضي الله عنها فتبعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظغر وركعتين قبل الغداء أو كما قال حديث صحيح رواية البحرة لكن إبداع رضي الله عنها kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat sebelum subuh. Aisyah sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dia banyak merekodkan amal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara benda yang direkod oleh Aisyah dia kata apa aku isteri Nabi seumur hidup aku aku hidup dengan Nabi contoh so, itu aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tahu apa dia yang pertama la yad'u arba'ah sebelum zuhur empat rakaat sebelum zuhur Nabi tak tinggal. Jadi, dalam mazhab Hanafi tuan dia kata sebelum zuhur empat rakaat. Dalam mazhab Syafi'i dia kata empat ataupun dua. Buat empat buat ada hadis yang kuat, buat dua pun ada hadis yang kuat. Hanafi dia ambil empat kita zuhur empat. Kau boleh tak ada apa pun tak ada. Okey zuhur empat. Betul Kemah pada dah hanapi kita ni. Betul ha? Jadi Nabi SAW, alaihi dia tidak pernah mengemis sebelum zuhur empat rakaat dan lagi satu wa raka'ataini qabla qabla al dan dua rakaat sebelum subuh. Nabi tak pernah kata Aisyah radhiyallahu anha. Dalam subuh hadis lain Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam. Qal. Raka'at al-sajri khairun minat al dunia wa maafiha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam. Nabi kata dua raka'at saja. Dua raka'at qabliah subuh dua raka'at sebelum sembahyang subuh itu khairul minat dunia wa mafiha lebih baik, lebih bernilai lebih berharga daripada dunia dan segala benda yang ada dalam dunia Nabi kata apa benda yang bernilai atas dunia ni duit ringgit apa benda yang bernilai atas dunia ni harta benda apa benda yang bernilai dalam dunia ni apa juga benda yang bernilai dalam dunia ni dua raka'at habliah subuh itu lebih bernilai kata nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya kerana tu nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ni fajar subuh hadis ni berkaitan dengan ayat yang kita baca qadimu qadiri Allah subhanahu wa taala berkata apa tak cukupkan lagi umur yang aku bagi dekat engkau maksudnya apa guna kalau umur tu untuk menambah ibadah kepada Allah subhanahu wa taala kalau mana kita tak buat tu belajar-belajanglah buat. Pese apa? Pese umur kita makin suntuk. Umur kita makin lewat. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Qais Katanya kharaja Rasulullah SAW, alaihi wa salam fa aqimati as-subh. Fa sallaitu ma'aka as ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا قيس أقلا معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا أو كما قال حديث رواية إمام بكر jadi pada Qais seorang sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa Kata Qais, Nabi sallallahu alaihi wa sallam selalu waktu daripada rumah. Ah ini kebiasaan. Nabi dia semain sunnah semua di rumah. Bila Nabi buat qabliyah subuh, Nabi keluar daripada pintu rumah dia, mai ke masjid, mai ke raudhah tu. Bila nampak aja Nabi keluar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, qama. Qais kata pagi itu bila Nabi s.a.w. telah ajar daripada rumah nak pergi masjid semaya subuh maka bila segera tamatkan untuk sembah yang subuh. Fasallaitu ma'khus subha. Kata dia, kata Qais maka aku khus sembah yang subuh. Berjemaah dengan Nabi Alaihi s.a.w. Summan sarafan Nabi s.a.w. Alaihi usalli. Bila habis semaya. Bila habis semaya. Nabi bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi berhalih, tengok mahmud Ini Nabi Dan itu menjadi sunnah Nabi Dia ada banyak hadis tentu. Ada hadis yang menceritakan Nabi SAW Bila hadis bagi salam, dia berhalih terus menghadap makmum. Ada hadis menceritakan Nabi SAW Bila dia habis bagi salam, dia berhalih belakangan Maknanya mengiringkan mahmud ada hadis kata Nabi SAW Bila habis bagi salam Dia beralih belak kiri Ma'amu duduk sebelah kiri eh? Jadi macam mana pun Itu sunnah Nabi SAW Bila doa Nabi SAW mengadap kibla balik Kerana doa itu Sunnah mengadap kibla Dari hadis ini cerita kata, Nabi SAW Habis semayang subuh Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi SAW mengadap ma'amu bila dia beralih menghadap makmum, usalli. Nabi nampak kais ni bangkit. Nak semayang pula. Ha, jadi tujuan beralih tu, satu nak tangkap orang yang lambat. Yang kedua orang jangan jalan. Bila beralih tu tengok kawal aduk dia ni. Bila beralih tu jangan jalan. Nabi SAW dia Bila habis bagi salah. Nabi beralih, beralih, beralih. Dia nampak kais. Nabi tahu kais awal-awal. Tadi dah main dah. Tapi bila Nabi berjadih, Nabi nampak dia berkiri, dia semayak. Bila Nabi tengok macam tu, itu, fassalan Nabi SAW, Mahlam, ya Qais. Nabi bila tengok dia berdiri nak semayak, Nabi kata, Mahlam, Mahlam. Ini mahu datisak, datisak, datisak. Begitu. Mahlam, ya Qais. Eh, Nabi kata, Natisak, Qais, Natisak. Assalatani ma'an. Eh, Nabi kata, Ada lagi kashmahiyam, Lain dia balas hubung, begini siapa ajang Han ni, tidur semayang lepah waktu subuh ni? kan lepah subuh, itu waktu larang, waktu larangan, semayang, ha? Huh? Qaiz ni, bila lepah semayang subuh, dia bangkit, semayang pulak, nak semayang pulak, bila Nabi tengok, Nabi kata, mahalan ya Qaiz, nak isah, nak isah Qaiz, aku nak tanya Han, ada, ada lagi lagikah semayang, lepah semayang subuh? Nabi tanya ni, Qultu ya Rasulullah inni lam akun raka'atu raka'atil fajr. Oh dia kata ya Rasulullah dia kata saya miss qabliyah subuh tadi dia kata. Dia main tadi, main-main orang tak tamat, orang dah nak sembahyang. Jadi dia tak dan buat qabliyah subuh. Jadi maksud dia apa dia? Maksud dia ni aku nak aku nak qada qabliyah subuh yang aku tak dan tadi ni pasal main-main jemaah dah nak molak sembahyang kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata salat اذا oh Nabi kata kalau macam tu tak apa, apa buatlah itu satu hadis Imam ash syafii Berdasarkan kepada hadis ni Imam ash syafii kata boleh bagi orang yang keguguran keciciran qabliyah subuh immediately selepas terbayang subuh dia buat khabar khabar subuh immediately maksudnya apa? sebelum masuk waktu larang semayah waktu larang semayah ni daripada seri'i matahari sampai lah matahari hadar segala nak masuk bu'ah itu waktu larang semayah kalau lepas lepas semayah subuh masa masih ada lagi waktu subuh masih ada lagi duduk gelap lagi Imam Al-Syafi'i kata immediately lepas semayah subuh dia boleh khabar semayah khabar subuh yang ketikiran Bukan sengaja tak buat. Dia tunggu lepas subuh. Nak buat itu tak boleh. Dia ni memang duk buat. Sebelum subuh. Pagi itu dia terlambat. Dan dia tak ada. Bagi kes yang macam ni. Imam Al-Syafi'i kata. Dibenarkan bagi dia. Ini dia ni. Lepas bagi salam. Dua rataan. Khabli subuh. Khabar yang dia tak ada tadi. Hmm? Itu pendapat Imam Al-Syafi'i. Di dalam sebuah hadis lain. Riwayat daripada Abi Hurairah. Anhu, kata dia. Kala Rasulullah SAW. Man lam yusalli rak'atay al-fajr falyusallihuma ba'da ma taqlu' al-shams aw kama qara hadith riwayat Imam At-Tirmidhi daripada Abi Hurairah radhiyallahu nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi kata man fajr siapa yang tadi ketitiran takdan sembahyang qabliyah subuh dia tak ada nak sembahyang sunat fajar dua rakaat, dia tak ada. Fa yusallihi ma ba'da matla' al-syams. Nabi kata sembahyanglah selepas naik matahari tadi. Maksud dia apa? Tunggu sampai lepas habis waktu larang semayang lepas semayang duha tadi, masa tu baru buat qabliyah subuh yang dia tertinggal tadi. Ini satu lagi hadis. Dan Imam Malik Imam Malik dia pegang hadis ni. Ada kata bagi kes orang yang takdan buat qabliyah subuh sedangkan dia buat hari-hari, hari itu dia tak ada. Dia boleh buat qabro qabliyah subuh selepas habis waktu larang semayang, tak lagi. Pasal apa? Pasal Imam Malik telah katakan kuat kalau buat lepas subuh termasuk di dalam waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pendapat. Imam Malik kata boleh buat lepas dengan syarat apa immediately lepas subuh Imam Malik dia kata tak mau, dia tak mau ambil risiko dia kata tak lagi dah lepahlah waktu lama-lama yang tadi masa itu baru khabar itu kata Imam Malik disiasat diperiksa dan ditemu balik seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattah anak syirina Umar Al-Khattah dia buat macam mana yang ditatua katanya Imam Malik Sementara hidup dia, dia pernah keciciran Tak ada kabila subuh ni. Maka dia buat selepas tak terluka al Selepas naik matahari. Baru dia buat. Maka sebahagian besar ulama berpendapat lebih sesuai buat selepas habis waktu larangan. Baru buat kabila subuh. Kabila subuh tadi ni. perbahasan yang ada. di dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan buat kabila subuh ini. Terdapat dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya: nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli rak'atayn khafifatayn bainan nidai wal iqamah min qada'i subh." Atau sebagaimana hadis sahih muttafaq alaihi daripada Aisyah radhiyallahu anha, nabi sallallahu buat dua rakaat yang ringan." Nabi buat sembahyang sunat dua rakaat yang khafi satain yang ringan bainan niq wal iqamah di antara azan dan iqamah min solat subuh. Aisyah kata Nabi SAW... buat sembahyang qabliyah subuh ni sembahyang yang cukup ringan. Dalam hadis lain Aisyah tambah lagi. Dia kata yusalli rak'atayl fajri fayukhassifuhuma hatta aqul hal qara'a feihima bi quran nabi s.a.w. sembahyang sunat qabliyah subuh cukup ringan cukup cepat cukup ringkas sehingga kan aku penuh tanya nabi ya rasulullah Fatihah baca enggak ada enggak Nahabak kata nabi s.a.w. buat sunat qabliyah subuh ni dengan sembahyang yang ringan ni pun nak kena baca hadis ni baca apa? ada juga syekh yang main semayang subuh ni dia dah main lambat orang dah nak kamat yang subuh dia dah buat kabliah subuh lalu duk baca surah Al-Baqarah pula dalam surah kabliah subuh mengaji ni tu, tu, tu mengaji habis, mengaji tak habis ni dia macam-macam dulu ada dia mengaji dia tahu kata sembahyang kabliah subuh ni dituntut kata tu dia tahu tapi bacaan apa yang Nabi baca dia tak tahu maka dia pergi tangkap surah Wabduha rakaat pertama waktu duha rakaat kedua boleh apa-apa pun orang nak qamat tu tunggu tengok dia dia ni nak sunat lagi tunggu Ustaz dia ni kena sunat lagi tunggu Ustaz kena juga di seperti mana Nabi SAW alaihi wasallam manusia cerdik Nabi cerdik maka Nabi sembahyang sunat qabliyah subuh ni sembahyang yang khafifa ini. dua rakaat yang ringan Sehingga kan Aisyah kata, aku pernah tanya Nabi, hatta aku sehingga aku kata kepada Nabi, hal qura bi Quran afihi ma, diambil Quran. Cuan baca fatihah. agak cepat ni. nak haba kata ringannya yang sembah yang sunnah, khabir subuh yang dibuat oleh Nabi saw muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia lebih detail lagi hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Kata dia an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara' fi ra'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Atau كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang sunat qabliyah subuh nabi baca rakaat pertamanya fatihah dan kuliah. rakaat keduanya fatihah dan qul huwallahu ahad hadis itu hadis sahih riwayat imam muslim muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian kita mendekati bulan yang mubarak bulan puasa bulan ramadan ini dia panggil syahrul mubarak bulan yang penuh keberkatan Persediaan untuk nak masuk Ramadhan ni ada baiknya. Kita start daripada dua bulan awal. Rejab, Syabat. Lepas tu Ramadhan. Rejab, Syabat ni biar kita kita bagi lajak ibadat kita. Jangan terkejut sangat. Ramadhan terus-terus. Kita nak buat banyak, letih kita. So start daripada ni cantik dah kalau kita nak start. Tahajud, biar kerap sikit. Dalam bulan Rejab ni kalau boleh, seminggu sekali buat. Tahajud malam. May bulan Syahban ni soal ni kalau boleh. Seminggu buat dua kali, tiga kali. tahajud. May Ramadan terakhir tiap-tiap malam. Dia ambil rajak. Dia ambil kita, kita ni tak boleh. Kita tak boleh terkejut. Kita ni pantas malam. Terkejut tak boleh. Jadi sesuai dengan terkejut tak boleh tu. Kita ambil rajak daripada. Daripada rejah. Ambil rajak. Apatah lagi bulan Syahban. Disebut dalam banyak hadis yang sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa. Dia dalam bulan Syahabat. Bulan-bulan lain Nabi puasa. Bulan Syahabat Nabi lebih banyak berpuasa. Kata Aisyah r.a. So kita pun try. bulan Bila masuk Syahabat. Syahabat setiap bila? Hari Hamih ni. Satu Syahabat. Kita orang Islam Bila tanya kalender Islam. Bulan Syahabat setiap bila. Dan nampak buat tunduk tengok kita. <laughs> ini taktik lama yang kita tengok. -tunduk. Bila tanya kalender Islam. Dia jadi macam, -macam. Bila nak setak seaman <tik> Tak tahu kan-kan kita tahu Kalender orang putih Tanya apa hari ni Apa bulan Kita dandang boleh apa 20 hari bulan Hijrah Orang kena tengok Kalender pudang Baru boleh tahu Bila, bila izura, Hari bulan hijrah Hari ni berapa hari bulan Ha Khamis InsyaAllah Sudah jadi Satu syarikat Dah setak dah Bulan yang Nabi Banyak puasa Kita Tak boleh Sebanyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pun tak apa lebih pada kitab biasa-biasa. Bagi orang yang tidak biasa puasa, Tidak biasa puasa sunat. Bila dah sampai pertengahan syabat. Dia dilarang puasa sunat. Ini kenanya. Ini ada hadis Nabi SAW. Bagi orang yang tidak menjadikan amalan puasa sunat. Bila dah main syabat. Bila dah main nisfu syabat. Pertengahan syabat. Dia baru nak start nak buat puasa sunat. Tak bolehlah. Ditegur oleh hadis Nabi SAW bagi orang yang biasa menjadi kebiasaan dia nak buat puasa sunat walaupun melepasi 15 Syaban dia masih boleh meneruskan kebiasaan puasa sunat nah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian satu mukadimah awal tadi kita baca ayat Tuhan tanya kita tak cukup lagi ke aku bagi Ha, pasal apa umur yang aku bagi tidak dimaksimumkan untuk beribadat kepada Allah Allah nak kita soalan tu susah kita nak jawab depan dia esok yang kedua, kita dah dengar soalan Allah dalam ayat tu, kita nak buat ibadat pastikan ibadat yang kita buat menepati naf ha, jangan nak buat ibadat tapi buat tak kena buat ibadat cantik lah menyadari naf Allah kita tak kan. Maka biarlah kita buat ibadah itu Menepati nas, Menepati seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kerana ibadah yang bertepatan Dengan ibadah Nabi Pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua InsyaAllah Kita menggunakan kaksir Nurul Ihsan jilid 1 Nurul Ihsan jilid 1 Muka serat 184 Muka serat 184 Muka 184 Kita masih lagi di dalam Tafsir surah An-Nisa Tafsir surah An-Nisa Malam ini dia masuk Tajuk Hukum bunuh Bagaimana? Hukum bunuh Firman Allah A'udhu billahi minasyaitanirradim Wa ma kana li mu'minin An yakhtula mu'minan Illa khatah Maka tidak sewajarnya, tidak sayugia bagi seorang mukmin membunuh akan orang mukmin lain dengan sengaja. Ayat Quran dan Kalau hadis pun dah cukup lah untuk kita. Ini pula Quran. Tuhan kata apa? Tak boleh kita suka hati bunuh orang. Marah macam mana pun, dendam macam mana pun, sakit hati macam mana pun, bunuh orang itu tidak diizinkan oleh syaraf. Ada banyak cerita tentang sebab نزول sebab turun ayat ni. Ada satu riwayat mengatakan berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa Satu sahabat yang bernama Al-Harith bin Yazid. Al-Harith ni dia dok kena buli. Dia dok kena buli dengan Abu Jahal, apa nama satu sahabat Nabi yang bernama Ayash. Ayash ni dok kena buli dengan Al-Harith dengan Abu Jahal. Ayash ni Batek apa? Pasti dia masuk Islam, pasti dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam masa di Mekah. Ayash dia ni orang miskin, orang susah, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, orang besar, orang kaya seperti Abu Jahal, seperti Al haris dia pebuli dia. Nak lawan tak boleh. Maksudnya golongan mustabak afin, golongan lemah, golongan yang kena tindak, golongan yang tak ada kuasa, golongan yang tak ada kedudukan, golongan yang tak ada harapkan, golongan yang tak ada apa-apa. Bila kena tekan, bila kena tindak, bila kena buat macam-macam dengan orang berkedudukan, orang besar, orang berpangkat, orang berkuasa, ni tak boleh lawan. Melainkan sahabat aja. Nak lawan tak boleh. Dua sabar saja. Dua sabar. Dua kena. Dua sabar. Dua kena. Maka Qiyash ni simpan dendam dalam hadir. Sehinggalah hari pembukaan kota Mekah. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Madinah, Nabi, Nabi buat comeback balik ke Mekah. Bila Nabi balik ke Mekah. Pada hari pembukaan kota Mekah tu Islam dah jadi kuat balik. Bila Nabi masuk meh tidak berlaku tumpah darah. Tidak ada lawan sikit pun bahkan semua orang surrender di depan nabi s.a.w. alaihi maka islam sudah jadi kuat bila islam jadi kuat ayyas bin abi rabi'ah ni dia berasa dia kuat sangat berasa kuat sama apa dia duk berasa dia tengok abu jahal dia tengok al harithui dia nampak al alui eh <laughs> ini cerita oranglah manusia ni apabila dia berasa dia kuat dia nampak orang kecil ini biasa manusia bila dia berasa dia pandai dia nampak orang bodoh Manusia, itu nama manusia dia kebanyakkan macam tu. Bila dia berasa dia segak, dia nampak orang huduh. Ini manusia yang tidak sepatutnya jadi macam tu. Tapi ada manusia jadi macam tu. Maka Ayyash ni, Ayyash bin Abi Rabi'ah ni, dia bila Nabi buat comeback balik Mekah, Islam dijulang, Islam naik tinggi, dia berasa dia kuat balik. Bila dia berasa dia kuat. Dia nampak ni. Kawah aduk muli dia ni. Al-Haris ni. Dia nampak Al-Haris. Nampak al halui saja. Dia buat apa? Dia pita-pita. Dia cekup Al-Haris ni. Dia bunuh Al-Haris Perbuatan dia ni Nabi Mawak. Oh Nabi kataan ni. Dia antara sebab turun ayat ini. Dan ada satu pendakang lagi. mengatakan sebab turun ayat ni. Kerana seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Dardah ni banyak baca cerita tentang Abu Dardah ni dia ni sampai, Abu Dardah ni dia sampai posa setiap hari dia dia, dia, dia karan dia lebih orang pun mengaji dekat Nabi, dia pun mengaji dekat Nabi tapi karan yang mai kat dia terlebih dia jadi zuhud, dia jadi tak mau dunia dia jadi ni Abu Dardah ni bagus, tapi bila terlebih tu Nabi nanti, Nabi nanti cium dia bagi, bagi dia jangan terlebih sama lah zaman kita lah ni pun sama lah. Dia kena karam ni, ya Allah. Ni kan, dia kena karam ni, satu hari dia tersompok Ustaz tak kena ke pihak. Dia kata aku tak mengajir lah kalau Ustaz ni. Dia apa-apa? Tak boleh ke Main masjid ni, ada pakai jubah, pakai kacayak ni. Aku jumpa dia lah tu, dengan t-shirt, dengan paham, kemah ni. Aku tak boleh, aku Ustaz macam ni, aku tak boleh. Ustaz macam ni, munafik. Contoh kan? Ini contoh orang kena karam orang kena karang dia jadi dia sampai tak tahu hak mana yang fardu hak mana yang wajib hak mana yang sunat hak mana yang tak ada apa-apa dia tak boleh bela bagi dia pakai tepilah ni dah jadi satu wajib satu fardu apatah lagi ustaz dia kata ustaz mesti kena pakai ustaz tak pakai ustaz munafik ustaz munafik apa kau mengaji <tutuk> ada tersisa. dalam masyarakat dalam ramai-ramai ratu ramai, orang ada sorang jadi macam ada sorang dalam ratu orang ada sorang jadi macam ni Demikianlah berlaku kepada Abu Darda' radhiyallahu anhu. Abu Darda' radhiyallahu anhu, dia ni jadi macam mana? Satu hari dalam medan perang. Dia lawan, dia dalam medan perang, dia pegang all out habis-habisan. Sampailah kepada satu musuh, musuh sudah jatuh senjata dah. Dia ambil pedang, dia angkat dia teh musuh ni bila tengok pedang dah angkat naik musuh ni kata ashhadu allah ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Abu Darda setah dah mak dah dapat Perbuatan Abu Darda ni sampai kepada Nabi saw. Sampai kepada Nabi saw. Nabi panggil Abu Darda. Nabi kata ya Abu Darda betul ya tu orang bagi saya ke aku. Munruh dah mengucap Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Hamtan Nabi tanya betul lah. ke? Apa yang Allah abang ni? Abu Dazak jawab dekat Nabi Dia kata ya rasulullah Dia mengucap pasal aku dah hantar pedang Dia mengucap pasal dia takut nak mati Orang macam ni mengucap dia tak ikhlas Salah Allah. Dia mempertahankan tindakkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Darda, "Hal syaqaqta an qalbi Nabi Nabi Maqbid. Nabi Maqbid. Nabi kata, "Hal syaqaqta an qalbi?" Wahai Abu Darda, aku nak tanya hang. Hang tahu kedek dia mengucap tu tak ikhlas? Hang belah dada dia, hang tengok hati dia dan hang tahu kata dia tak ikhlas. Soalan Nabi itu menunjukkan kata tindakan Abu Darda itu salah. Kita tak tahu bab batin manusia kita tak tahu. Kita nahnu nakum biz zawahir. Wallahu a'lam bil bawatin. Kita hukum zahir dia. Batin Allah saja yang tahu. Dia mengucap dia Islam. Dia ikhlaskan, kan kerama takut ke apa itu soal lain. Soalnya dia menguncah. Hang tak boleh bunuh dia. Dia sudah jadi satu orang yang Muslim. mukmin kepada Allah. Bila dia pertahankan tindakan dia. Nabi tanya dia. Terbelah dada dia. Tertinggok hati dia ke. Kan? Hang tahu kata dia tak ikhlas. Maka Hang bunuh dia. Abu Dhaf mengaku apa yang dia buat itu Salah keteladanan itu kok oleh Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam. ini dia antara sebab sebab yang dicadangkan di dalam kitab tafsir tentang turunnya ayat larangan orang Islam bunuh orang Islam ini. Eh? firman Allah tadi, "Wa ma mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Ah. Eh? maka tiada syubiah bagi satu orang mukmin membunuh akan orang mu'min lain dengan sengaja kata, tak boleh kita bunuh orang dengan sengaja melainkan kerana tersalah seperti dia kasatnya lontak panah perburuan ataupun lontak kayu tiba-tiba kena kepada seseorang ataupun pukul satu yang tiada membawa mati tiba-tiba mati, maka itu tidak sengaja kita dah cerita dah, dalam gezek bulan lepas kes bunuh dalam Islam ini dia terpecah ataupun terbahagi tiga yang pertama dia panggil Bunuh sengaja Yang kata bunuh sengaja ni macam mana? Memang dia niat nak bunuh kawan tu Dia menggunakan alat Yang memang boleh membawa maut Dia memang niat nak bunuh kawan tu Dan dia memang guna pistol tembak atas kepala Lebih tu abang kata saya tak sengaja Tak boleh Yang tu memang sengaja Itu satu kategori Kategori yang kedua dia panggil si buhu ambil maksudnya seakan-akan sengaja sebenarnya dia tak sengaja pergi rombongan satu bat, mandi laut di batu peringgit, senang dia mandi laut ni, apa, ada rombongan kampung mana, tapi dia senang-senang-senang angkat kawan korang naik atas batu apa, di tepi laut tu ayun, satu dua, tiga balin dia pilihan lalu. Dia, dia. balin nambah Allah minta hati bonah, balin-balin di tengah-tengah ni, mati dia tu dia tidak niat nak bunuh gondor. Nak melawak. Nak seonok. Dan biasanya lempah dalam laut, takat-takat tepi pantai. ni tak berarti. Tapi dia ni tak campur dengan penyakit, jendah apa-apa. Bila duk ayun, dia penat. Dia takut. Bila takut, dia main penat. Bila dia main penat, lempah-lempah. Pembunuhan yang macam ni, dia panggil shibu hu'an Nampak seakan-akan sengaja. Tapi sebenarnya tak sengaja. Ini paling susah nak kreatifai pembunuhan yang macam ni. Okey, yang ketiga dia panggil pembunuhan khata. Khata maksudnya memang tidak betul. betul Dia masuk di gawang dalam hutan nak pi buru, nak pi memburu mengada. Nampak menguat pokok, beringut, dia ingat hidang tembak, pang kata ya Allah, bunyi Eh, kata apa? Dia tengok satu geng lain main memburu juga. Hidup Allah haja kalau semua tu. Pang bagi meninggal. Langsung tak sengaja, langsung tak ada niat, langsung tak tahu pun kata orang Kes ni juga dia panggil pembunuhan khotok Dia dia satu ni dia ada hukum dia Hukum yang berbeza. Maka kes yang dikecualikan daripada yang kata Salah Besar tadi ialah apa dia? Pembunuhan khotok Pembunuhan yang memang tercilak, memang tak sengaja Ini memang dikecualikan daripada niat membunuh sama sekali Ah ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud illa khata'an ah. melainkan benda itu berlaku secara silap dan tidak sengaja. Fa man lahu wa man qatala mu'minan khata'an faktahriru raqabatin mu'minatin ila ahlihi. Dan siapa yang bunuh akan seseorang dengan tertalah maka hukumnya dia kena merdeka seorang hamba yang mukminah. Nah, ini kalau dia tak sengaja. Kalau sengaja, sengaja pi bunuh orang hukum dia qisas, bunuh balik dia. Hak nikih tak sengaja ni, eh, kalau tak sengaja, satu hukuman yang dia kena yang pertama apa dia? Memerdekakan hamba. Okey. Dan selepas daripada dia memerdekakan hamba tak selesai lagi hal dia. Dia kena diyat yang diserahkan kepada ahli waris kepada si mati tu. Dia kena bayar denda pula lagi. Denda berupa diyat ataupun disebut diyat tu diyah ini adalah ganti rugi kepada nyawa yang hilang dan berapa nilai diyah itu maka mahkamah akan putuskan nilai diyah ini ataupun nilai diyah ini dilihat kepada banyak-banyak faktor di antaranya orang yang kena bunuh itu orang macam mana kalau dia orang muda, cergas, pemimpin masyarakat, dia tempat bergantung kepada ramai orang dan sebagainya, diyah dia ataupun ganti rugi dia tinggi Mahkamah boleh memutuskan dan dirugi sampai senilai dengan seratus ekor hutan. Tapi kalau hak guna bunuh ni, kalau tak tak sungkat tak boleh berjalan. Kalau berada berjalan juga pun tersunggup. Dia ni kalau hidup pun tak ada apa, -apa lah. Melainkan menyusah orang. Bisa macam tu. Dia dia rela. Hakim pun panggil main mahkamah, bukan dia main, kena yang mula, bambik di rumah bawa main. Ha. Hakim pun tengok setelah dinilai di segenap sudut, segenap segi Hakim kata okey lah, bayar kepada keluarga dia senilai dengan sepoh undang nilai cukup leceh lah, sepoh undang ni salahnya, jadi benar dia bergantung kepada Hakim, Hakim nak hubung muafah ha? Berdasarkan kepada keadaan si mati itu Iaitu dia, dia kata kena bayar illa an yatadduq melainkan bahawa bersedekah keluarga si mati itu atasnya iaitu dengan maa'at iaitu daripada membayar dia oh, dalam bakmi keluarga si mati boleh bagi bagi sori kepada orang yang bunuh dia oh, misalnya keluarga si mati ni pun tahu anak dia pun memang leje anak dia ni memang bagi takat dia orang banyak Ha? memang orang boleh naik angin pasal apa? pasal pak dia pun tak larat lumuk minyak angin dengan budak ni jadi kalau orang-orang bergaduh dengan anak dia pergi si pukul anak dia sampai mati dia pun tahulah anak aku pun bukan baik sangatlah nak si pemohong kata satu pahpung semua kena anak aku ni ha? jadi dia pun fikir-fikir metak sejuda baru juga mati budak ni dia kata aku pun tak sakit kepala dia pun panggil keluarga orang yang bunuh ni panggil si pembunuh ni dia kata macam delah tak bayar-bayar dia, tak bayar-bayar apa lah. Kira ekosik, saya kata. Eh? Free of time. Yang bayar-bayar apa, apa. Saya nak terima kasih pula ke orang tu lagi. Maksud tolong habis orang budak ni. Misalan yang macam tu. Maka peruntukan itu ada dalam agama. Keluarga boleh memberi maaf kepada pihak yang membunuh. Keluarga boleh memberi maaf, saya kata. Dan telah menyata oleh sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Bahawa ziyat itu ialah Bahawa ziyat itu ialah sama dengan seratus ekor unta Haa boleh juga nilai ziyat ni Sampai ke tahap nilai seratus ekor unta Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi SAW Nabi bagi pula pecahan kepada seratus ekor unta tu Bukan kata seratus ekor unta tu Unta yang sama umur Dengan hak kita tu pilih gambar daripada Arafah tu Yang tu unta veteran Unta tu le sekarang karew apa lah dia melainkan boleh posing dengan kita ya. Dia unta dalam masyarakat Arab unta ni macam macam juga. Unta ni saja dia macam macam nama ada dia panggil kibel unta, ada dia panggil Jamal unta, macam macam nama. Dalam sunnah dalam hadis Nabi saw di, di beri contoh sebenarnya hai pun unta yang nak dibayar sebagai denda orang yang membunuh orang ini ialah habariyah 20 ekor unta bintu makah ha, itu pun nama unta ya. kita duk tahu jaman saja unta kita duk tahu ibil saja unta ada lagi nama-nama lain bagi unta berdasarkan umuq Okey, dalam hadis Nabi kata 100 ekor unta yang nak dibayang itu ialah 20 ekor bintu maq. Bintu maq, bintu ni maksudnya unta pun unta perempuan, bukan jantan. Bintu ni maksudnya unta betina yang umurnya dah masuk 2 tahun. Dia panggil bintu maq. Umur sudah masuk 2 tahun. Ha? bintu maq. Dan dalam hadis juga Nabi kata lagi 20 ekor lagi bintu labun. Unta betina juga, tapi umurnya dua nak masuk tiga. kawan tengok, nak masuk dua tahun nama bintu makal, dua nak masuk tiga nama dia bintu labun. Ni orang Arab ni. Unta apa saja nama macam-macam. Dua -macam. puluh hikom lagi dia kata ibnu labun, ibnu labun. Iaitu itu apa dia? Umur masuk tiga tahun tapi jantan. Ibnu, ibnu yang jantan. Lah. Kalau pintu bintu, berkira. Ya. Okay. Kemudian dalam hadis juga Nabi kata, dan lagi 20 ekor lagi, Hibqah. Ha, nama undah juga. Hibqah iaitu umumnya cukup 3 tahun. Itu Hibqah. Dan lagi 20 lagi ialah Jaza'ah. Iaitu unta yang empat tahun. Dipanggil Jaza'ah. Hak kita pinduk poling gampang di padang Arafah tu dia panggil jaman. Yang dia ambil gambar tu pun nama Muhammad Jamal, lebih gambar pun dengan Jamal. Okay? jadi dua-dua Jamal dari situ. Jamal ni bahasa Arab ada dua makna. Satu makna muda, satu Jamal cantik. juga makna, makna kepada Jamal. Jadi orang kita yang nama Jamal tu makna cantik Ya okay? Bukan makna muda, makna cantik. Ya begitu dia kira-kira dua. Satu perkataan dua makna. Ya kan? ini Jamal nama orang ni Jamal cantik. Ya okay, okay. balik. Hmm? Jamal Tantib. Baik. Kemudian dia kata apa? Dan dikenalkan dia ke atas akila. Akila itu satu satu istilah. Akila itu maksudnya apa? Ahli keluarga kepada si pembunuh. Ahli keluarga kepada si pembunuh. Akila. Dan akila ini tidak tidak hanya terhenti kepada isteri, kepada anak, kepada bapa dia saja. Bahkan kepada habis hadir wali dia. Akhilah ni Kalau satu orang Fibuna Kena bayar denda Kena bayar tiap Kena bayar tiap ni Katalah nilai dia Sekarang kau untar Sekarang kau untar Katalah berapa RM3,000 kadang RM3,000 kali sepatu Itulah nilai Dan ciri Kena bayar kepada keluarga orang yang kena bunang Ambil duit bini dia Bini sampai jual Barang kemat sampai jual Sampai handphone pun tolak habis, -habis bini ni anak pun bakat bagi apa semua tak boleh ni tak boleh pi tengok pak dia tak boleh pi tengok abang dia tak boleh pi tengok adik dia tak boleh pi tengok pak dia tak boleh pi tengok sepupu dia semua nak kena tolong kelia masalah orang yang bunuh orang ni nak tolong bayar balik denda atas kesalahan dia bunuh orang ni maka denda itu dikenalkan ke atas ke atas aqillah iaitu mereka yang menjadi asabahnya adik-beradiknya selain daripada asal dan kurang ha? bukan sahaja pak dia bukan sahaja anak-anak dia bahkan habis dia melarat ipak, nakal, nakal, mereka semua kena kena pakat bagi duit nak tolong selesaikan masalah denda yang kena kepada orang yang bunuh orang ni dan jumlah denda itu dibahagi sangka atas mereka itu. Yang kaya bagi nisfu dinar, bagi setengah dinar. Yang pertengahan bagi robok dinar dan sebagainya. Ikutlah teman puan. Haram kaya bagi setengah dinar. Katalah satu dinar, kata sepuluh angin. Dia bagi lima angin. Lalu lah putih, putih, putih, putih, putih, putih, begitu. Dan jika tidak cukup juga, maka dikeluarkan duit daripada baik rumah. Bila dah tak cukup juga ganti rugi itu Kerajaan kena tanggung Kerajaan kena ambil duit by Untuk nak clear masalah Ganti rugi ke keluarga yang kena bulan Benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW Kau tuan-tuan tengok adalah hadis Bukhari Ada sebut tentang benda ni Nabi SAW Utuskan satu sahabat yang terkenal Nama dia Khalid Al-Wali ha? Nama semua orang bersama Khali' al-Walik ni Nabi hantar dia untuk nak da'wah suku Khuzaimah untuk masuk Islam. Khali' al-Walik pilih lah, Nabi suruh dia pergi jumpa suku Khuzaimah nak panggil mereka masuk Islam. Bila Khali' al-Walik pergi jumpa suku Khuzaimah ni, dia tu ajak mereka masuk Islam. Mereka tu respon tak serius dekat dia. Mereka tu respon tak serius dekat dia. Mereka tu jawab kata, okelah okay kami tukang agama. Okelah okay kami tukang agama. Khalid al-Walid kata no. Ucapkan Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Lepas tak mau ucap Talimah tu Lepas tu kata tak apa tak apa Kami kami masuk Islam Tak apa tak apa Kami boleh tinggalkan agama kami Tak apalah kami boleh tutak agama. Duk tu jawab macam tu Khalid al-Walid sudah huat Khalid al-Walid sudah huat Bila, bila seruan dia ni dibuat main-main oleh -main. suku khuzaimah ni Maka Khalid al-Walid membunuh Sebahagian daripada mereka ni Ni benda ni berlaku pada zaman awal-awal, zaman awal-awal Islam. Hmm? Oh, panah ni dok ada lagi. Tapi hmm. kita baca sejarah Islam, kita tahu macam mana panahnya dapat bebas pada masa tu. Hmm? Sila, sila, sila, sila, sila. Itu sebab ni, silap kita nak buat, silap kita sebab Allah ni hatuh jadi dalam masyarakat dah ni. Orang panggil jahiliah moden. Ni, belum pun cepat banai dia ni. Kalau cepat banai, kita dua kita, mudah doa al-kasai yang betul. Kita horm dia, kita horm dia dia boleh pergi dari Jahiliah moden. Nah dia juga kat kita. Kita horm lagi sekali tak lagi dia patah balik mai 20 biji motor. Dia patah balik mai hari ni 20 biji motor, kita kita tu tayar ke mana tak tu. steering lepas ke mana tak tu. kita tercubuk. Ni, kada ada ni. dia panas. Dia dia tak boleh, dia nak, dia nak patah. Demikianlah zaman jahiliyah, zaman awal-awal Nabi SAW. alaihi wasallam dulu. Kalau dia anwali istabul ba ajak masuk Islam. Dia perlu buat main-main tak serius dengan cerahnya. Dia. dia bunuh beberapa orang daripada mereka ni Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi, Nabi kata, Allahumma ini abra'u ila'ika mimma sana'a khalif. Nabi kata, dalam hadis Bukhari. Nabi SAW kata, Allahumma ini abra abra ini maksud dari. Maksudnya, aku lepas tangan. Aku tak bertanggung menjawab. Nabi kata, Allahumma inni abru'u ilaik mimma sana'a Khalid. Nabi kata, aku tidak bertanggungjawab. Apa yang Khalid buat aku tidak suruh. Itu maksudnya Aku tidak bertanggungjawab atas apa yang Khalid buat. Khalid pergi bunuh orang tu aku tak suruh. Nabi kata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar pula Ali bin Abi Talib untuk disetel benda ni. Ali Alibi ditanya balik berapa orang Yang Khali' al-walibi guna Ganti rugi kepada tiap-tiap keluarga Dibayar Dan Nabi SAW Mengeluarkan duit daripada baik mal Untuk nak bayar Nak bayar balik Kesalahan yang dibuat oleh Khali' al-walibi itu ha, Maka benda ni disebut di dalam Quran Dia kata apa? Dia kata bila berlaku kemah macam ni Kena bayar dia Dia ni boleh sampai ke tahap Keluar duit baik mal untuk nak bayar dan jika terhuzur maka ateh yang membunuh itu. Kalau ada semua kalau tak dia bayar Baitul Maq sudah tak ada duit dia jalannya. Kawan yang bunuh orang dia kena spike semua keluarga dia. Tuan-tuan, dia banyak ayat dalam Quran yang yang Allah Subhanahu nak bagi tahu seriusnya kesalahan bunuh orang. Bunuh dengan apa cara sekalipun. Kalau dalam masyarakat Melayu Jahiliah kita ni bunuh orang juga. Tapi dia bunuh cara santau bunuh orang baru bunuh orang tapi bukan dengan cara ambil pesto kembak bukan dengan cara ambil pisau, pitikan perut bukan dengan cara ambil parang ambil tetap, tapi dengan cara santau santau juga bunuh orang ni misalkan kita ada lagi walaupun dah korang banyak ada lagi ada lagi panggil pi jamur makan apa, apa, apa, apa, apa, Nabi dulu pun kena Nabi dulu pun kena, Nabi pi makan Jemputan Yahudi, satu Yahudi Kemudiannya Nabi balik, Nabi kena Racun yang dibuat oleh Yahudi Demikianlah, izmu syaitan ini Sampai hari ini ada Sampai hari ini ada Buat muka mana, buat mulut, cakap cantik Cakap pun mana Panggil, main belanja, makan, apa-apa-apa Semua, dalam lah perui pun Tantik lah Amba Allah ni balik-balik ke rumah, pukul dua tengah Malam, tapi dia main maunya dia main merenyam jadi gaul tak kena. Jadi apa tak kena dia jadi. Macam ulak tu ada di dadah ni. Duk lumuk minyak angin pun tak kena. Dia main pukul satu dia main pukul dua dia main pukul tiga muntah muntah keluar lah lah. Santau kenal lah. Santau kenal hmm? Ada di satu tempat dulu ni. Sampai orang yang kerja buat santau ni pun orang kenal. Orang kenal. Kalau macam food court. Tempat orang duduk meniaga makan tu. Kalau Dia main. Dia main dengan skuter dia Dia nampak Oh Lepas tak dia main Orang meniaga kutip, -kutip Semua gerai ni Kutip di 10 ringgit Serang 10 ringgit Ada 15 gerai, Satu 50 ringgit Biar dekat dia Dia berkata pakcik Kami nak cari makan Tolong pakcik Jangan buat apa-apa Kami nak cari makan kami. Bagi dia Satu 50 ringgit Dia kumpul dalam bukit Setu 50 ringgit Ada Ada sebegin macam -sebe ni -sebe Puan lah Mesyhor dia ni Pasal apa Pasal tu buat santau Rumah malam-malam Kaisar ni Tak terang daripada 5 mizik Dia ada ni orang yang berniat jahat nak buat jahat ke orang dengan cara ilmu hitam dua orang dari keluar rumah sampai macam tu sekali ada orang yang macam ni, ni kes macam ni pun juga diklasifikasikan sebagai apa bunuh orang nah, dia ada satu timer pula dia ada satu time masa pula santau ni immediately pukul 12 tak lagi dia tak muntah darah hmm, ada macam ni yang tak ha, meredak sebulan baru dia start muntah darah ada hak jenis kata 6 bulan baru dia start muntah darah sebelum tu dia macam-macam cara jadi sintom yang berbagai-bagai ha? seperti mana ada orang jahat boleh lakukan benda keelok sihir jahat ni kepada orang demikian juga ada juga hak jenis boleh lakukan benda ni ada Allah Subhanahu wa hak diubat jahat ke orang pun Allah izin jadi ke dia hak berubat pun Allah izin jadi ke dia Eh? ada yang kena pergi jumpa satu orang orang baik-baik dia bawa main satu becen amboh dapat tangan dalam tu dia baca-baca-baca-baca ayat Quran apa-apa dia muih atau bubung kepala dia keluar cela-cela jari tu keluar berdebu aja ya. ada juga macam tu atas izin Allah subhanahu wa taala semua benda ni Allah izin bagi jadi atas muka bumi ni dan jadi masalahnya ialah apa Islam bagi ingat jangan buat jahat itu aja jangan buat jahat contoh hari ni kita buat korang contoh boleh bagi jaminan ke depan esok cucu kita kena buat ngau kalau hari ni kita seronok tengok orang susah orang menderita atas perbuatan kita sanggupkah mata kita tengok cucu kita menderita atas perbuatan orang hari ni kita seronok atas sakit orang esok seronokkah kita atas sakit keluarga kita ampun putih kata benar ni vicious circle dia satu satu circle satu bulatan yang kejam hari ni kita buat orang esok kau buat kita hari ni kita ada pangkat, kita tukang orang suka hati kita, oh dia ni apa, apa kita tukang pisang buah, dia ni apa sih kita tukang bujok, dia ni apa kita tukang biar antar panjang tuan-tuan, ke depan ni so kita tua kita dah tak laras anak cucu kita baru masuk kerja orang tukang anak cucu kita, kita rasa macam mana kita kasihan hati apa buat anak cucu aku macam ni buat dekat, dekat orang dulu tak ingat tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Islam tak mau benar bercerita ni Islam suruh pada awal-awal. Hidup cara baik-baik. Hidup cara elok-elok. Tak sah tu dendam pada orang. Tak sah tu sakit hati pada orang. Tak sah tu buat benda tak elok ke orang. Apatah lagi, itu esok ni. Semua orang akan pergi ke satu negeri yang abadi. Iaitu negeri akhirat. Di sana, tidak ada orang yang buat zalim yang akan terlepas daripada dibalas ke zalimannya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hadis riwayat Ibnu Ibn, Ibn Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata awwalu ma yuqda baina an-nas yawm al-qiyamah fiddima Abu Sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim Nabi kata apa? mula mulah perkara yang akan diazab di akhirat itu. Benda mula-mula Tuhan -mula akan bercakap di akhirat itu ya apa? Apa dia? Fiddima. Ba ...tumpah darah, ...bab bunuh orang. Hak itu mula sekali. Besidang saja mahkamah... ...di mahsyar esok ni... ...besidang saja... ...kih bunuh main dulu. Siapa yang pernah bunuh orang di atas dunia ni... ...tak terlepas dia... ...di akhirat esok ni. Dan sebuah hadis lain... ...Nabi SAW... ...Nabi SAW... ...Nabi SAW... ...Nabi SAW... ...Dawalul dunia... ...Ahwanu inda Allah... ...Min qatli rajulin muslim minuqatli min rajulin muslim Nabi SAW kata apa dunia ni Nabi kata lebih hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. kalau dunia ni nak dibinasahkan, Allah tak kisah lebih besar keutamaan Allah, ialah kes bunuh orang Islam dunia ni dunia ni dengan macam-macam yang ada dalam dia, orang sayang kita ni benda berharga kita sayang. Hmm? Handphone kita beli 500 ringgit hilang. Tapi tak punya maharis cari. Beli 500 ringgit handphone tu. Terlepas maharis ni duk cari handphone hilang. 500 ringgit pun kita sayang. Itu baru benda kecil yang ada di dunia. Dalam dunia ni Allahu Akbar. Segala benda yang berharga, yang bernilai, yang senang, yang apa dia ada ni. Tuhan kata aku tak kisah kalau dunia ni nak lingkuh. Bagi aku, lebih besar hal apa? Hal orang Islam kena bunuh. Allah begitu memuliakan dapat orang Islam. Orang yang tunduk kepada dia, orang yang menjadi hamba dia. Bagi Allah ini cukup besar. Kita tentang hari ini. kalau negara Islam kita kuat. Orang tak ambil buat apa dekat orang Islam. Kalau negara Islam kuat. Satu dunia ni, negara yang dikuasai, yang diperintah oleh orang Islam, kalau kuat, orang takani buat lebih korang. Orang tak berani buat lebih korang kepada mana-mana orang Islam dalam dunia. Kalau dia pegang saja satu orang Islam, di negeri mana pun, headquarters kita akan bagi satu call dia dekat dia. Lepas, ataupun kami sampai dengan tentera. Lepas, macam mana yang mereka buat dekat rakyat dia ni kemeliaan itu ke yang mereka ambil rakyat dia kalau kena tawan, kalau kena tahan kena apa, kena mana dia bagi kata dua lepas ataupun tunggu tindakan sentera surah tu boleh tuduh apa? pasal dia kuat surah Islam tak kuat kena ni, kena tu, kena tu kena tu, kena sampai jadi hak bom di Jakarta pun tuduh Islam, betul tak? dia tak tahu lagi tapi tuduh lah betul ke orang Islam? kalau orang Islam kita pun marah ke dia apa hal ni yang hampir duk bunuh orang ni ni ayat kita duk baca ni larang bunuh orang orang Islam pun kita tak boleh bunuh orang bukan Islam pun kita tidak boleh bunuh melainkan kalau sekiranya duduk dalam keadaan pegang sambil dedak kita duk baca ayat ni takkan orang yang berpihung mau nak buat benda yang bercanggah dengan ayat Quran. tapi persoalannya ialah hari ni dah tuduh kata Islam buat tak ada bukti tak ada apa tak ada apa tuduh kata Islam buat Demikianlah malangnya Nasi orang islam satu dunia pada hari ini Benda tak elok tuduh kita Benda tak elok tuduh kita Di mana baru ni yang dalam perbicaraan masalah, Satu perempuan kena bunuh Mana? Di Jerman Satu perempuan Dia ni warga negara Mesir ke Abang hari ni Pakai tudung, jilbab jirbak Semua elok cantik Duduk di sana Jiran sebelah rumah dia acan main dia Dia kata dekat dia teroris, teroris, teroris dia sudah angat. Dia pergi ambil tindakan undang-undang. Mengikut saluran yang betul. Jadi buat report polis. Dia ambil tindakan undang-undang kepada tawai yang dikatakan di secara dia. Kes dia dibicarakan di mahkamah. Tengah duk pecahah tu. Dia pergi dia pergi mati. Laki dia lompat. Dia nak tolong dia. Dia patah tembak dia. Tembak lelaki dia pergi mati. Tak ada pembelaan daripada satu dia. Pasal apa? Pasal Islam. Habis masalah dia gaduh-gaduh sama-sama sendiri orang Islam ada kena tu bergaduh sama-sama sendiri. Akhirnya orang Islam sendiri jadi macam tu tak ada siapa boleh bela. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ini tajuk kita dikata. pasal. Ha kita duk baca ni. Nabi SAW. alaihi wasallam bagi tahu dan sebuah hadis lain Nabi kata la witama ah wal ardh ala qtl rajulin muslim la akabhumullah fil nah. Nabi kata Nabi kata apa? Kalau sekiranya berimpun seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Nabi kata, ah. Kalau sekiranya berimpun ahlus samawati wal'ar, Seluruh penduduk langit dan bumi, Semua berimpun pakat-pakat. Ala qatli rajulin muslim. Dibunuh satu orang Islam di mana-mana. Tuhan kata semua sekali. Penduduk langit, penduduk bumi. Kalau semua sekali pakat bunuh satu orang Islam. Semua yang pakat tu. Tuhan kata. La aku akan sembangkan semua sekali ke neraka. Tuhan sayang kita. Tuhan sayang kita orang Islam ni. Walaupun mata kasar nampak dia dibunuh. Tak pembelaan. Tuhan tu Siapa yang terlibat dalam membunuh orang Islam? hamba dia. Tuhan kata apa? Aku akan sembangkan dia di dalam neraka. Tentuan, mulia kita tentuan Jadi orang Islam ni mulia tentuan Jangan menyesat, dengan merasa silap Jangan merasa macam-macam Kita ditakdirkan Allah jadi orang Islam ni Cuma kita nak kena perbetul Kita kena ikut Islam betul-betul Ikut Quran, ikut Hadis Nabi Quran datang Al kita suka hati, hidup bunuh orang, orang Jangan buat benda tu Sebab apa? Kita buat makna kita sendiri Mencanggahi agama kita Jangan tidur jadi buat kerja gandai dan sebagainya. Jangan. Benar-benar ini semua. Sebab apa? Gini dilarang oleh agama. Allah doa ada. Nah. Apa yang kita perlu buat ialah perkuatkan kita. Perkuatkan kita. Almu kita kena kuat. Ekonomi kita kena kuat. Selain daripada yang lebih penting, Islam dan iman kita mesti lebih utama kita kuatkan dulu. Nah, dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Man a'ana ala fathli rajulin muslimh walau بشطر كلمه جاء يوم القيامه مكتوبا بين عينيه عيس من رحمه الله Tuhan kata apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau kata Tuhan tu bagitau dengan anzalif Apa dia siapa yang ada tolong orang nak dibunuh orang Islam Orang nak dibunuh orang Islam dia tolong Walaupun pertolongan dia tu walau bi syatr kalimatah. Satu perkataan aja. Orang nak dibunuh satu saudara Islam ni tanya dia, "Eh ni kami nak dibunuh, kolam, bin kolam. dia kolam. Rumah dia kat mana?" Dia kata tu, "Bi kalimah Satu kalimah aja dia tolong orang nak dibunuh kawan sama Islam dengan dia. Dia kata tu, "Apa jadi? Ja aumul qiyamah maktuban baina 'ainayhi." Ahisun min rahmatillah. Hari kiamat esok. Di hari akhirat esok Nabi kata, bangkit dia di hari akhirat esok, di antara dua pelukuk mata dia tertulis di sini, Ahisun min rahmatillah. Hang berputih asal daripada rahmat Allah, adik. Pasal apa? Pasal berskongkol. Pasal apa? Pasal bersubahat. Pasal apa? Pasal pi orang nak bunuh saudara seagama kerana tu bangkit di hari akhirat esok tertulis di antara dua mata dia aisyun min rahmatillah ini orang dia tak usah dah belas kasihan Allah Allah tak akan belas kasihan pada dia oh, cukup heavy cukup heavy kuliah malam ini, isi kandungan dia cukup heavy cukup berat yang kita kena ambil serius kepada benda-benda yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat yang kita baca ni Kemudian sambung ayat itu surman Allah fa kana min qaumin aduww lakum wa mu'min fa tahriru raqabatin dan jika ada yang kena bunuh itu daripada kaum seru kamu dibunuh orang orang yang musuh kita sedangkan dia mukmin dia musuh tapi dia mukmin ni salahnya maka kena merdeka hamba yang mu'minah sebagai kafarah dan tiada dia nah, kalau dibunuh satu orang yang mukmin tapi keluarga dia kafir. Hmm? Maka kita kena bayar, maka kita kena merdekakan hamba. Dia ataupun denda dan rugi tidak kena. Kita tak payah bayar kepada keluarga yang, yang kafir itu. Dia kata, kerana ahlinya yakni keluarganya kafir harbi. Tak payah bayar dia, tetapi kena merdeka hamba saja. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitha ahli, Dan jika ada ia daripada kaum yang ada antara kamu dan mereka itu perjanjian. Seperti Ahlul Zinma. Ha, ini cerita pula Fibun Nur. Satu orang kafir. Tapi ada perjanjian. Dia kafir zinni dalam masyarakat Islam. Kafir zinni ini maksudnya apa? Dia kafir. Tapi dia hormat Islam. Dia tak pernah buat satu benda yang menyakitkan hati orang Islam ketaat kepada segala peraturan yang ditetapkan oleh Islam tapi dia kekal kafir tapi dia beri hormat, beri respect, beri ketaatan kepada agama Islam kalau kita pergi bunuh orang macam ni dia kata, maka kena dia iaitu diserah pada ahlinya sulus daripada dia orang-orang yang beriman ha, kes yang macam ni, kita kena bayar dia mereka hamba pun kena, dia pun kena bayar kata apa? kata dia tidak pernah menyakiti hati orang Islam kita bunuh dia, kita kena bayar baikullah begitu baik dan merdeka seorang hamba yang mukminah Aceh yang membunuhnya faman lam yajid tasiyama shahrayn mutatabi'ain maka siapa yang tak dapat nak memerdekakan hamba maka puasa dua bulan itu tak boleh nak memerdekakan hamba bagi siapa bagi hamba tak ada misalnya dalam masyarakat hari ini cari hamba tak ada tak boleh pergi kan apa nama Indonesia atau kerja rumah kita. Tak boleh. Dia bukan hamba. Tak ada kita duduk silap. Faham pula. Kita tengok. Woy. Dia ini hamba ni. Aku merdeka dia. Oh. Dia bukan hamba. Dia bukan hamba. Dia pembantu rumah. Dia bukan hamba. Hah? Hamba ni beli. Kita dapat dia daripada perang dan sebagainya. Kita tawan dia. Itu asyik usul dia. Ha, ni orang gaji bukan hamba. Ha, jadi tak ada hamba. Bila tak ada hamba. Ganti kepada merdeka hamba itu ialah... Kuasa syahraini mutatabi'ain. Kuasa dua bulan berturut-turut. Dua bulan berturut-turut ni maksudnya apa tuan-tuan? Maksud dia tak boleh selang. Tak Tapi kalau kek bunuh ni, bunuh ni dibuat oleh orang perempuan. Orang perempuan bunuh lah. Maka dia nak merdeka hamba, hamba tak ada. Dia kena kuasa dua bulan berturut-turut. Tapi orang perempuan dia tak boleh nak komplit kuasa sebulan. Sebab huzur yang ada pada orang perempuan. Ah, bagi kek orang perempuan dikecualikan. Bila dia bersih saja daripada haid dia, dia kena sambung puasa. Bagi orang lelaki laki kalau mi tarik, tak. Satu kali. Dah sampai, dah lagi dua hari pergi nak habis dua bulan. Pilih cantik sebelah. Ha, Nanti, balik kepada awal. Ha, jadi jangan luk, jangan luk cari penyakit. Tunggu -tunggu dia. Jangan pergi duk bunuh orang dan sebagainya. Jangan buat kerja macam ini. Ha, baik. Firman Allah, tujuan puasa dua bulan, betul-betul itu -betul -betul apa dia? Tawbatan min Allah disuruh yang demikian itu yakni puasa dua bulan berturut-turut ini ialah supaya diterima taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. memang kita disuruh macam tu. Kita ni disuruh buat baik bagi banyak doa. Doa saja, arak dok minum juga tak mas Buat baik-baiklah hal semua doa. Insya-Allah Allah makbulkan doa itu. Ha? buat baik dulu derma bagi banyak, sedekah bagi banyak, sembahyang sunat bagi banyak apa semua kita minta, senti benar yang kita nak minta tu mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dengan kisah yang kita baca ni, Tuhan kata apa kosar dua bola betul betul betul baik mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Wakan Allah Aliman Hakimah. Dan Adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang amat mengetahui lagi amat anda pada takdir makhluknya firman Allah wa man yaqtul mu'mina mutaammidan wallahu qattalim. Lepas ni dia masuk pula cerita bunuh orang mukmin mutaammidan sengaja dibunuh. Sengaja dibunuh ni macam mana jadi dia? ni ayat 93 surah an-nisa adalah ayat ni dia ada perbahasan panjang. Perbezaan pendapat di antara geng Abdullah bin Abbas sepupu Nabi dengan jumlah ulama kemudian Abdullah bin Abbas Dia ambil satu stand Dia ambil satu stand yang rigid Tentang benda ni Dia ambil satu stand yang rigid Tentang benda ni Abdullah bin Abbas Dia berdasarkan ayat yang kita nak baca nanti Abdullah bin Abbas kata Siapa dibunuh orang Islam Sengaja bunuh Tak harapan lah dia ni Tobat goduhan tak terima apa pun tak ada dah. Dia naraku selama-lama. Itu pendapat Abdullah bin Abbas dan pendapat Abdullah bin Abbas ini disokong oleh ramai daripada sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya Zaid bin Thabit, penulis wahyu zaman Nabi. Di antaranya Abu Hurairah. Di antaranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Di antaranya Qatadah. Di antaranya Az-Zuhri semua ni berpendapat mengatakan orang yang bunuh orang Allah tak ampun dia. Taubat dia Allah tak terima. Dia neraka selama-lama. Itu pendapat yang didokong oleh grup ni. Abdullah bin Abbas dia dah Sepupu Nabi. Al-Abbas pak Nabi. Boleh bergaul dengan Abdullah bapa Nabi. Ada bergaul dengan Abu Talib. Ya. Ha? Tapi Ampullah bin Abbas ni, dia beza dengan Nabi 50 tahun. Masa, masa Nabi SAW wafat. Nabi wafat umur 63. Ampullah bin Abbas masa itu umur baru 13. Baru 13. Dia dengan Nabi, beza 50 tahun. Tapi dia satu orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Nabi doakan dia. Dan dia muncul sebagai ulama' takdir yang cukup hebat Abdullah bin Abbas pendapat dia apa dia orang yang dah bunuh orang Islam neraka dia taubat ke apa, apa pun tak ada dia kata dia kekal di neraka dia pegang kepada ayat 93 yang insya-Allah kita baca pada bulan lepas tapi jumhur ulama ambil satu stand lain juga berdasarkan ayat-ayat yang lain yang mengatakan dosa apapun. Allah boleh ampun dosa apa pun Allah boleh ampun. Terpulang kepada orang yang buat dosa tu. Taubat dia tak teramal. Kalau taubat dia betul-betul, betul-betul nasuha, Allah boleh terima. Tak ada siapa boleh larang. Bahkan ada ayat yang menyokong kata Allah boleh ampun dosa apa juga yang dibuat oleh Allah. Ha, ini perbincangan kita akan jumpa pada pada bulan depan insya-Allah. Kemudian dia akan mai lagi dalam Kalau ayat yang akan datang Dia tercap hukum duduk di negeri kafir Kalau kita duduk di negeri Yang diperintah oleh orang kata Macam mana keadaan dia Apa tindakan yang kita patut buat ha? Kita duduk di Malaysia ni Kita tak berasa tu entah Kerana kita majoriti Walaupun lebih awal Islam Di Malaysia ni lebih 1-2% saja 1-2% saja lebih Kita ni duduk di Malaysia ni Itu saya kata berubinang-berubinang lagi lah orang korang pun kata ciput ciput je orang Islam ni di klopi ni, main eh? di Malaysia ni di Malaysia ni orang Islam jumlah lebih kurang 50 lebih-lebih peratus sahaja nah, nak nak samalah pasal apa? Dia orang Islam ni lagu kata orang Islam ni eh? dah lagi tak bilangan makin sikit lepas tu sikit ni yang tidak berkualiti Ha, anggap kariris Dak sikit yang tidak berkualiti Oh, Islam di Malaysia ni Sikit ilmu pun ketinggalan Sikit Ekonomi pun ketinggalan Sikit-sikit Yang banyak masalah ha, Jadi satu benda yang Semua orang Semua orang kena ambil serius Ingat-ingat tengok benda Ingat-ingat tengok benda Kena carilah jalan Macam mana nak buat orang Islam kita di Malaysia ni cari titik persamaan jangan highlight titik perbezaan. cari titik persamaan di mana ada ruang dimana ada duduk sembah musuh bermusuhan membawa rugi bahkan membawa padah cukup orang kata enough, enough letih dalam gaduh duduk sembah Aku tak boleh cakap aku tak mana Aku tak boleh cakap aku tak mana Bagi hujan masing-masing Dalam keadaan amat Nampak lagu nak hangat, Kena ayam bali tu Nampak lagu nak hangat, Kena ayam semesta tu Nampak cari jalan Cari jalan jangan hangat Sebab hangat tidak menyelesaikan masalah Hangat hanya menambah masalah eh? Cukup So Kena sedap semua orang Benda ni Ha, InsyaAllah bulan depan panjang umur kita baca apa Allah bagi taklim kita tentang hal ni. Ramadan ha, Al-Quran ni ni bulan puasa itu ceramah Syahrul Ramadan yang diturunkan Al-Quran ayat-ayatnya timbal balik. Ah ha, bulan Ramadan ni bulan yang Allah turunkan Quran, betul kita perlu cerita Al-Quran ni satu kitab yang macam tu macam ni azmah habis di ceramah lah. Kita tidak mengamalkan god apa yang Allah kata dalam ayat tu. Kita ubah style. Lalu kita mengaji, kita nak faham apa yang Allah nak beritahu dalam ayat ini. Kita nak faham. Kita kena berdoa dekat Allah. Minta Allah bagi, kita faham. Dan kita ada doa lepih kuliah. Allahumma faqtihna fid din wa'alimna ta'wil wa'idhina sirara faqan mustaqih. Itu doa Nabi tu. Doa tu doa Nabi. Nabi baca. Kita minta. Tunjukkanlah kepada kami... Ugama yang betul. Minta Allah tunjuk dekat kita ni. Kugama yang betul. Minta Allah fahamkan kita. Allahumma faqihna. Faqihna makna dia. Fahimna. Itu makna faqihna. Allahumma faqihna fidzin. Ya Allah. Fahamkanlah kami tentang kugama orang ini. Wa'allimna ta'wil. Ya Allah. Bagilah kami yang reti. Tentang tafsir Quran ni. Wahdina sirat almustaqim ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan engkau yang lurus ni. Kita nak Islam yang genuine, Islam yang asli, Islam yang original, Islam hak betul Minta kita ni Allah bagi kepahaman tentang Islam ni seperti mana faham Nabi dan sahabat Nabi. Kita nak yang tu. Kita tak mau kita faham Islam dengan faham yang tak betul, faham yang salah, faham yang menyimpang. Macam mana Nabi faham Islam yang Allah bagi ke dia? Macam mana sahabat faham Islam yang diajak oleh Nabi? Macam tu Islam kita nak faham hari ini. Sebab apa? Sebab kita dah terbuktilah zaman Nabi dan zaman sahabat Nabi. Islam duduk di puncak kegemilangan. Sebab apa? Pasti Islam betul yang mereka ikut. Maka mereka duduk di puncak kegemilangan. Hei, dia boleh panjang. Hei, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Eh, ditawarkan ikanlah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Kekankan kita atas iman dan hidayah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan kita ketan beriman Mati kita mati beriman Bangkit kita di mahsyari bersama golongan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah bagi sihat Allah anugerahkan kepada kita Kelapangan masa Dan kita boleh hadir dengan kuliah yang akan datang Ditangguh dengan tasbih kata Dan suratul as Subhanahu wa ta'ala الله والآخرين والآخرين الله الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله الأولين والآخرين و سلم عليه الله تبارك وتعالى حمداً أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قضينا البلاد قضى وبالإسلام دين وبمحمد النبي محمد اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التعويذ وهدنا صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من حانات المؤمنين الرحمه من بعضه كترق من وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>